Між державою і правопорушником, що полягає у покладанні на останнього певних санкцій особистого, майнового чи організаційного характеру Ознаки ретроспективної юридичної відповідальності А. Державно-правовий примус Б. Негативна реакція держави на правопорушення і суб'єкта що винний в його скоєнні. В. Обов'язок правопорушника притерпіти негативні наслідки за свою протиправну поведінку. Види юридичної відповідальності А. Кримінальна. Б. Адміністративна. В. Цивільно-правова. Г. Дисциплінарна. Д. Матеріальна. Кримінальна відповідальність Різновидність ретроспективної відповідальності, що полягає в застосуванні до винної вскоєнні злочину фізичної особи певного виду і міри кримінального покарання, адміністративна відповідальність, покладення на винних фізичних осіб, які порушили правила поведінки, що діють в сфері управління та інших врегульованих адміністративним законодавством в сферах, адміністративних стягнень, що створюють для цих осіб неприємні наслідки особистого, майнового, морального та організаційного характеру. Цивільно-правова відповідальність покладення цивільно-правових стягнень, неустойки, штрафу, певних відшкодувань збитків на фізичну чи юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав, честь і гідність особи, та інші. Дисциплінарна відповідальність різновид ретроспективної юридичної відповідальності особи за порушення норм права, що регулюють відповідну дисципліну, і застосування до порушника дисциплінарних стягнень. Розрізняють різні види дисциплінарної відповідальності. Державну, трудову, військову, учбову та інші. Матеріальна відповідальність працівників різновид ретроспективної юридичної відповідальності працівника за майнову матеріальну шкоду, за подіяну підприємству. Установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків Принципи юридичної відповідальності А. Відповідальність винної особи за діяння, а не за виявлення наміру Б. Законність, невідворотність, доцільність і справедливість покладення юридичної відповідальності в. Гуманність і своєчасність юридичної відповідальності та інші. Розділ 2. Конституційне законодавство України. Глава 1. Декларація про державний суверенітет України. Це поняття... Державного суверенітету, що дається у преамбулі декларації, розкривається в її десяти розділах, суть яких наступна. Перше Самовизначення української нації. Україна, як суверена національна держава, розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення української нацією, свого невід'ємного права на самовизначення. Друге. Народи владдя. Громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Третє. Державна влада. Україна є самостійною у вирішенні будь-яких питань